бо вони були носіями непоневоленого розуму і могли донести до загалу правду про більшовизм, про його демонічну суть. Тому їх було знищено і залишено покірених рабів, які породили теж рабів. Саме вони сприйняли сатанинську ідею комунізму, Червоне ідолянство. Лише травмований розумом народ може любити ката і схилятися перед ним. Вірити в систему, що знищила людський дух, закатувала мільйони під брехливим гаслом «щастя людства». Хіба ж це не прояви відібраного розуму? «А скількох людей перетворено в стукачів, покручів?» – сумно додав Василь. «Мені теж пропонували цю дорогу ще на першому курсі». «Мені теж». Уже після першого заслання обіцяли гарну парафію, аби лиш я їм служив. «Я свідомо вибрав дорогу страждань» мук, аби лише бути з Ісусом. Що таке тимчасова земна мука в порівнянні з мукою вічною? Що таке щасливе життя фізичне у порівнянні з життям вічним? А в чому вони вас звинуватили, друже? Як сказано у вироці, з ворожою метою твердив, ніби радянський уряд проводить на Україні політику русифікації. Наклепницький стверджує, що влада в нашій країні належить купці узурпаторів, що проводять політику геноциду щодо українського народу. Намагався провести неможливу аналогію між людино-ненависницькою ідеологією фашизму і соціал-ідеологією, поплюжить радянську демократію, прославляє ідею створення так званої самостійної України. Наклепницький заявляв, ніби комуністи, 1933 року погубили голодом український народ Замучили під час репресій кращих українських синів І тепер ведуть несправедливу політику Говорив про неіснуючі утиски з боку Москви Говорив про відсутність в СРСР «Свободи для громадян» Порівнював нашу країну з великим табором ув'язнення для народу. Пропагував відокремлення України, вихід її зі складу СРСР. Поширював наклепницькі вигадки. Нібито велика жовтнева соціалістична революція була здійснена шляхом обману народу, в першу чергу селян в яких згодом відібрали землю при колективізації, а потім їх нібито репресували. Стверджував, ніби Радянський Союз проводить експансіоністську політику щодо Афганістану. Насильно окупував його своїм військом, котре перебило прогресивні сили цієї країни – і поставило там до влади своїх ставлеників. Агітував за національну обмеженість, що нібито особи кожної національності в СРСР повинні розмовляти тільки на своїй рідній мові. Приблизно ось такий вирок. Я переказав коротко, але майже дослівно, зберігши навіть лексику цього Безсмертного документа. Отакий я наклепник та ворог українського народу і дружби народів. Дійсно, таке не можна простити. Так, вибачте, обрехати саме світле общество на землі. Отець Василій стримано засміявся. Двері з Грюкотом відчинилися. І на порозі з'явився розлютований наглядач. «Я опять слышу эту речь. Почему разговариваете до сих пор, да еще на бандеровском языке? Запрещено!» «Згинь, мерзото!» – видихнув Василь і сів на нари, звісивши ноги. Наглядач увімкнув світло, наткнувся на страшний погляд молодого в'язня. Цей погляд, замішаний на ненависті, зневазі і ще чомусь такому, чого він не витримував. Нічого так не ненавидів, як цих двох Василів, вродливих і гордих, від яких ішла незборима сила. Він стягнув Василя з нар і виштухнув у коридор. «Па в карцер, па Вигнав босого в кальсонах куці і сурочині на палючий мороз і погнав за сніженим дворищем до страшної будівлі, якої так боялися в'язні. Отець Василій опустився на коліна і став молитися. Наглядач зупинився, неначе раз передумав, повернув Василя до камери і сказав грізно: "Ладно. Считай це подарком судьби, причому незаслуженим". Знову грюкнув дверима. Василь знову ліг на нари, відчуваючи, як холод пече підошви, і у всьому тілі розгулявся крижаний вітер. Поволі провалювався в сон. Знову приснилася Марія. Вона йшла йому на стріч у чорному тонкому одязі, що нагадував весільний, у чорній фаті. Її погляд був якийсь розтерзаний і трагічний. Він простягнув до неї руки. Але Марія позаткувала і провалилася, як крізь землю. Василь скрикнув і прокинувся. Почув своє серце биття і подумав з полегкістю. Як добре, що людина має волю у своїх думках та почуттях, і що тюремні наглядачі не залазять сюди і не вішають на них важкі замки. З вуст злетіла Ісусова молитва. Відчув спокій на серці, а ще пучок світла, що йшов десь від загратованого вікна. Воно було блакитно-срібне, лилося на нього і викупувало, як чистий водоспад. У бібліотеці Марія віч-навіч зустрілася з Ольгою. Привіталася, але подруга лише скосила погляд у її бік і відвернулася. Та неприхована зневага, що клекотіла у її очах, кинула Марію в жар. Віднині багато хто з однокурсників так дивився на неї. Вона заквапилася до виходу. Побачила на бульварі знайому Волгу – і ще більше почервоніла. В ній сидів Володимир і водій, чекали її. Прискорила крок і сховалася за ріг вулиці. Серце билося так, не наче вкрала щось, і втікала від тих, хто кинувся її наздоганяти. Події останнього місяця нагадували гостросюжетний фільм у якому негативний герой перемагає позитивну героїню. А вона кардинально вражаюче міняється у всіх на очах. І справді, все змінилося до невпізнанності. Вони подали з Володимиром заяву до ЗАХСу, а ту, що лежала в суді, Марія забрала. Її поновили в університеті, і вона працювала над дипломом. Однак найяскравішим фактом у цьому карколомному перебігу подій було інше. Володимира було зараховано на одну з посад в ЦК «Комсомолу», і як молодому спеціалістові йому дали трикімнатну квартиру у розкішному будинку з виглядом на печерську лавру. І знову добрий Мах допоміг йому швидко обставити її імпортними меблями, застелити і обвішати килимами. Він проявив вражаючий талант діловитості і практичності. Перевіз Маріїні речі і сказав категорично. «Більше ти не принижуватимешся по чужих кутках. Живи тут». «А я до весілля буду вдома». І справді, він зустрічав її коло університетської бібліотеки, проводжав до їхній квартири і йшов додому. Коло метро Марія наштовхнулася на високу похмуру юркову постать. Ішов хідником, сховавши руки в кишені куртки, і дивився на перехожих відсутнім поглядом. Він нещодавно повернувся до Києва мовчазний, блідий, тратівливий і навіть вибуховий. Про своє раптове зникнення і появу на курсі нічого нікому не розповідав, і всякі розпитування обривав різкою фразою. Де був, там мене вже немає, і, сподіваюся, вже не буде. Юрко зупинився, довго вдивлявся в Марії на лице, неначе впізнавав. «Ну що ти так дивишся?» – сказала вона з тінью образи. «Ви надто схожа на одну мою добру товаришку». Але я помилився. На його обличчі грали жовна. Вона інша. Зовсім інша. Не клейтурня, Юрко. Мені й так, Юрко. Ну, тепер уже, Юрко, та з'явилася Однадлишку солоду. Мед, коли його забагато їсти, теж гірчить. Він дивився на Марію вже зболено і сумно. Коли б мені сказали, що небо впало на землю, що Київ перетворився в українське місто, і в ньому всі раптом заговорили українською мовою, а всі кадебісти подалися в монахи, я б переніс менше потрясіння, ніж те, що Марія не чай. Наречена Василя Святненка, мученика Комуністичної імперії, виходить заміж за Володимира Заброду, з роду мучителів України, найбільшу наволоч останнього століття. Зізнайся, як він тебе зламив, адже ти його не просто ненавидиш, а люто ненавидиш. Він що... Загіпнотизував тебе? Не знаю, може й так, щиро мовила Марія, але кілька місяців тому подібна думка була б найбільшою образою. Юрко похитав головою і сказав похмуро Те, що ти зробила, більше, ніж зрада. Я особисто швидше вибрав би смерть, ніж шлюб із цим цековсько політбуровським подонком. Він подивився на Марію зневажливо і журно водночас і сказав, стишивши голос до шепоту. «Тепер я безповоротно розчарувався у всіх дівчатах. Якщо на таке здатна ти...» То що можна чекати від інших?